wa al-shaykhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wastathnal la yaftaqiru nikahun zimmiyati ila islamil waliy wa la yaftaqiru nikahul amati ila adalatis sayyidi fa yajuzu ay yakuna fasiqan ah tu ada sikit lagi Uh, jadi tak kalah pada asal uh, Duk menyatakan Salah satu daripada rukun bagi nikah Yang nak jadi nikah itu Kena ada uh, beberapa rukun Di antara rukun ialah wali Dan dua saksi ha, Itu di antara Kemudian tiap-tiap satu ada punya syarat Wali bukan sebagaimana Wali bapak selalu boleh jadi Wali tidak Ada padanya syarat Haa, nak. Syarat nak yang tidak pasi Orang yang jadi saksi syarat nak adil Haa, Tidak pasi Ada cakap hatu mari itu berkata oleh wali dan dua saksi itu kepada nascharah pada huyak takiul waliyu wasshahidani ila sitta tishara itu lalu bila nascharah lepas tu musanna kata illa anak masuk situlah syekh kita syarah kita Iaitu syekh ibnu qasim rahimahullah dia kata wasdahna musnifu dan telah mengkecuali Oleh musanneh kita Telah mengeluar Oleh musanneh kita Min zalika Mengkecuali Daripada demaqiyah itu Apa demaqiyah itu Haa Mahasyik kita Syekh Ibrahim Al Bajuri Mari tafsir zalika itu Min zalika Ayil mazguri Min syaratil islami wal adalati tu ha, Telah mengkecuali oleh musanah Daripada yang tersebut kata Syarat kena islam wali tu ha, Tak sah wali kapi Syarat kena adalah <coughs> Murat ni adalah Adamul fiski Istisna daripada itu Akan ma tabammanahu qawluhu Ha, istisno akal barang atau maquu bagi istisna nah ha, barang yang mengandungi akalnya akal barang itu oleh qauluhu oleh katanya kata musannif rahimahullah apa kata dia illa annahu la yataqir ah dia masuk mata oleh barang yang mengandungi akalnya oleh kata musannaf kita apa musannaf kita kata illa malaikan annahu bahwasanya nya tu asyiah kata ailhal wa sya'n agama syarah geti di jemlah belakang malaika bahwasanya la yaqtaqirunika huzzimiyati ah tak berkenak oleh berkahwin ah ha, perempuan kafizim ha, kalau laki zemi Manakala perempuan masuk taat nih zemiyah ha, di kape zemiy kape yang ha, tuh berduduk lah di bawah kerajaan islam ah ha, sebagai kape zemiy hmm, kau sanggup bayar si anak ha, duduk dalam port di bawah naungnya kerajaan islam ah ha, maka pengkape zemiy mana kalau perempuan zemiyah na apa ha, tu nak kahwin lah perempuan zemiyah tu Haa, ah, hak tu tak berkarnak Nikah zemiyah tu Tak berkarnak Ila islamil waliyiyya ah, Tak berkarnak kepada islam waliyya lah. Haa, ah, hak tu-tu Apa kita Kanaki kata Ma tazhammanahu qawluhu tu lah Dalai hasyia huqmari kata Wa qawluhu ma tazhammanahu qawluhu aimin Saya nak bayar apamma tadamma nahhu qawluh ay min annal kafira yazil kafirata tak ada syarat islalah daripada bahawa wali yang kafir orang kafir dalam kafir ah ha, boleh orang jadi wali akan kafirah ah tak ada hak tu wahaza mustathnam min syartil islami <tid> fil waliq nini dikecualikan daripada Syarat kata Islam pada wali tu Wali nak kahwin kena Kena wali ya Islam Ah ha, tak apalah nak kahwin orang Islam Ah ha, tu dia Perempuan Muslimah. lah ha, kalau nak Nak nak, nak mengkahwin ke Perempuan Zemi Ah ya. ha, tu tak ada syarat Tak ada syarat wali tu Islam lah Hmm وَمِنْ أَنَّ السَّيِّدَ الْفَاسِقَى يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ha, Dan itu مَتَضَمَنَهُ قَالُهُ حَدْبَ Daripada bahasa Sayyid Tuan pengulu yang Pasik Boleh mengkahwin Ia akan amatahu Akan sahya dia Nah si Zaid Ada sahya dia si, bahasa, si Zainab Masalah nak kahwin Si Zaid boleh mengkahwinkan sahya dia itu Ah, ha, Sayyid yang Pasik Hak ni ni wa hadza muttannan min syartil adalah fil wali. Ini ni tak ada syarat adillah pada wali. Ah jadi dia. Tapi kata syiah dia lagi lakin dia panggil istisnau hazihi ah tetapi ah kan ini ni orang ah, panggil suriyun saja ya. Ah dia panggil istisna bahasa rupa saja Suriyun Lakin istisna uhazihi Suriyun ha, Istisna ni masalah ni Akan panggil istisna pada rupa sahaja ya. Sebab apa Li anna sayyida Kerana bahawa setuan penghulu tu Yuzawiju amatahu bil milki Dia mengkahwinkan sahaya perempuan dia tu Dengan milik Hak Tuhan kata Aumah malekat aimanukum Atau ha, barang sahaya Ha, yang milik boleh sangat kamu Sahya kamu milik ha, Mana kalau sahya kamu milik tu Perempuan yang nak kahwin mu boleh mengkahwinkan dia secara milik Bila wilayah ti bukan dengan jalan wilayah Muka sahya tu bukan anak dia ha, Kalau anak dia tak ada jadi sahya dia ha, Boleh mengertah dengan jalan milik dia panggil Ah ha, kalau gitunya kata illa annahu la yaftaqiru nikahu zimmiyati ila al isl ila islamil waliy tak apalah itu, tu tu ayat kedua wala yaftaqiru nikahul ila adalati say ha ni yang panggil istisna nini ah hok ni lah ha, ha, panggil surya saja upo saja ya sebab tuan penghulu menikahkan sahaya dia tu mengkahwinkan sahaya dia dengan jalan milik bukan dengan jalan wilayah tak. Hmm. Ah itulah hasiah apa dia menyatakan daripada kalim sunnah tu. Klik kesini sini semula. Amalaika annahu la yaftaqiru nikah khuz zimmiyati ila islamil waliyi anak perkawinkan perempuan kafirah zimmiyah ada tak berkenaklah kepada Islam wali. Kan si kafir boleh mengawinkan anak anak kafir dia tu. Aili an-n kafira yalil kafirata. Walau perkata hasiah wala wakhthalafat millatuhuma tengok. Nah, walaupun berlainan agama kedua-duanya sekali. Kafir sama kafir pada umum je. Walaupun agama lain-lain, dia dalam kafir agama juga. Misalnya tak kalau begitu tak pernah Asyia kata fa yu zawijul yahudi ha maka mengkahwin uh, oleh <coughs> wali yahudi ugama yahudi anak dia al-nasraniyyata ha boleh ha boleh dapat pada umum kah pilih belakang uh, ni ugama yahudi uh, nu ugama Nasrani boleh hmm. wabil aksi dan dikandang sebaliknya lah nah sebalik uh, yu zawijul Nasraniyu al-Yahudiyyata Anak Yahudi ha, Kata kalau bapak Nasrani Boleh mengawin Walha kalau kira Haknu hukum kapal ka Hakni hukum kapal ka ka. Nung tak kata Sahabatlah kura-kura sebutkah qalatin Nasara ha, Daisatil Yahudu ala syait Haa dengar Orang Yahudi kata Kata Nasara Wa qalatin Yahudu Laisatin nasara ha, ala syai. orang Yahudi kata kat orang Nasara. Hmm, Nasara tak ada gapos karok. Wei Nasara apa kata eh? Wa nasara laisatil yahudu ala syai wa hum yatluna alkitab. Ha, abalah tulah pakat salah dia hari. Hmm, bab tu apa Tuhan-Tuhan tarik kata? Allahu yahkumu bainahum. Tak apalah, Allah akan buat keputusan antara mereka itu di akhirat soal. Allah yang hukum bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu bihi yaftalibu. Ah maka kita mengaji dalam hukum syarak kita tu pada umumnya kafir boleh mengahwin boleh jadi wali dengan mauliah dia kafirah walaupun berlainan agama antara wali dengan mauliah dia tu. Ah maksudlah sejarah kata liannal kafira yalil kafirata walaa yuqdallat millatuhuma sekalipun. Antara kafir dengan kafirah ada ha, pih tak ada wali kafir mahuliah kau panggil. Hmm kalif is pokok juga. Ha. Wala ha. tu. Adapun kita tak boleh niat Islam ni tinggi. Ha kenapa bila perempuan muslimah pakai umum tak boleh nak berkahwin dengan kafir. Maka tak leh situ lagi dah. Ha begitu juga ha, bila perempuan muslimah Bapak dia ada, nenek dia ada, saudara dia ada tapi dia lelaki kafir. Alih nak jadi wali. Kena pergi kepada wali imam qadhi. Ha, ha, ha. mana kata dia panggil muslim tu tidak duduk di bawah wilayah al-kafir dia panggil. Ha tu dia waktu pakai kerah tak sah. Ha tu agama yang tinggi ha, al-islamu ya'lu wala yu'la 'alay. Ha, tapi dia kita tak erti, ha tu lebamlah agamuk. Hmm abe wala ha, yaftaqiru nikahul amati ha illa annahu la jadi jumla wala ni atau la nun lah dan tidak berkehendak oleh berkahwin sahaya perempuan tak berkenak kepada ila adalati sayyidi ah ha, tak pandak pada adil tuan pengulu dak mana tuan pengulu yang pasti pa boleh dengan itu tafriq Faya juzu ayyaku nafasiqan Dah gitu juga maka Haa, dia banyak maka tak apa ya? juzu maka Haruslah Ayyaku nafasiqan Bahawa Bahawa adalah ia Apa dia hmm, Sayyid dia Ia nak jadi wali boleh dia tu fasiqan ya basi hasiah kata ai bayadhu ay yakuna sayyidun bi nikahil amati fasiqan tak kiralah wala farqa tak ada beza tu pi tazwijihali ah ha. pada mengkahwin akannya akan amah dia tu tuan pemuluh yang pasti nak anak mengakad ah ha, nah kahwin akad nikah sahnya dia tu nak menikah dengan siapa? Tazwi liabdi. Mengkahwinkan. Akih hamba. Nak jadi suami. Nak jadi suami. Sahya dia tu. Hamba juga. Sahya juga. Dan. Watazwi hiha lihurin. Tak ada kira. Itu dia. Nah, ayat tu. Dia boleh akak. Sahya dia, dia boleh akak nikah. Sama ada sahaja dia tu. Haa, nak ber, bersuami dengan suami sahya juga. Ataupun suami yang berdekah pak dengan syarat tersebut padah dia orang merdeka nak boleh berkahwin dengan sahayaq sahaya tu syarat-syarat-syarat padah hmm sini nak wayak kata untuk <coughs> mulu boleh berkahwin walaupun dia pasti Tidak ha, tilak tapi bi syartihlah dengan syarat-syaratnya syarat tazwid il ya ada pula kan wa kadzalika yaju zu kaunu huraqiqan maka mukataban aw muba'adan aw kafiran fi kafiratin jadi paftisaru syarah al-fasih saja tu innamahwa binazari litakbidil musannah bil adalah tu ya tu kira ni ha, tu tak apalah kalau gitu wa jami'u ma sabaqa fil wali mubtada suku tu dan bermula semua barang yang telah lalu ia pada wali tu Barang hak yang telah lalu pada wali ialah aqabah. Yu'tabaru bi <fi> shahidayn nikahi. Ah semua barang telah lalu pada wali ialah diiktibar akad diaksa umat masab tu pada dua dua saksi bagi nikah. Sebab itulah jugaknya. Hmm. Syarat noknya kena penama Islam penama nak Islam. Patulah. Ha, ah sebab Aa, kata sia ai kama huwa sarihu kalamil musannah fa yushtaradu fihi ma bi syahidan tu no, nakal islam pun la yasihun nikah bi syahidaini yang kafirain walau fi nikah al kafirati pun aa wal syarat nak no, nyawa balik la yasihun nikah bi syahidan sarih alah sudah tarik jelah hmm. wa amma al Amia ya'ma aman ada masdar daripada amia madi ya'mam tore masdarnya aman bila masa al-lah apa bila masa al-lah tanwin tak ada lah alih mari selalu wa ha, amal amah apa jawannya dah lah. Aa, kalau tak ada al-lah aman ha, baca dengan tanwin alih guys kalau kala alif ada pada baca jadi jumpa dua mati aman nyitu pula aman ha, bila ada alif lek ha tanwin tak ada alif klik pada baca tulis tak tulis situ ha dek lalu bunyi wa ammal ama dan adapun buta ah ha, adapun buta ha, kalau seorang buta dia kecap dengan a'ma isywa isfa'an datu dzif'al dan adapun buta bala yaqdahu maka tidak cacat ya buta fil bilayati ah ha, deh Uh, wali dia pak dia ada nak menikah anak tu pak dia ada pak dia orang baju cuma saja mata dia tu buta ha apa kata boleh ke jadi wali orang mata buta ha tu dia. oh katanya wa ammal ama dia tak ada sebut tu tak ada sebut kata syarat apa dia uh, nak jadi wali tu kena uh, kena ada basar misalnya ha ayyakuna basiran dak tak ada syarat kalau gitu buta tak ada apa eh. Yagdahu, maka tidak cacat ia al-amal fil wilayati. Tidak ada cacat apa pada jadi wali. Hmm, pun. bil asah. Ha, tak apa dah. Kampak dekan ia asah. Ay kata siyah. Qaulu amal amal ila. Ay fala yabdahu fil wilayati tazwiji. Maka tidak cacat ia al-amal buta pada merintah. Mengkahwinkan anak amam Mengkahwinkan Mauliah dia sama dengan anak cucu juga lah Alal as-sahi ha, Syekh kita soal kau Wahual mu'tamadu Ya Maksudnya mu'tamat Lihusulil maksudi ha, Kan hasil maksud Hasil maksud Bilbahfi Hasil maksud dengan tu periksa Wassama'in dengan dengar Hmm tu tak ada apa Wa hadza ayni nih yasiah tarik sikit lagi, lagi, lagi. bin nisbati li sihhatil Oh, uh. hmm tu deh. Dia kata ini dengan sebuah bagi sah akad Daripada, daripada apa dia? Uh, daripada al a'ma lakinnahu tatapi idza aqada bi Lagal la ghul musamma. Hmm, tatapinya eh uh, apabila akad bi muayyanin dengan ia tertentu la gal musamma la wa ule pore ule mahar musamma la mahar hak ia disebut aa ha, wa wajib mahrul misli dan wajib ule mahar mithli hmm pastu wa wa yuwakkilu fi qabdil mahri dan berwakil ia pada apa terima ambil isi kahwin mahar tu Minazawji zauji daripada uh, si zauji tadi wa ikbadihi daripada mengikbakkan mahar tu lizaujati kepada zaujah itu wala juzulil qadi tak bagi qadi ha, tak kui tu wilayatil uqud lil a'ma ah tak leh weh bagi qadi menyerahkan akan menyentuh segala akad tu lil amma dah Oh, tali hati. Dia tu. <tuh> nahu nampinan itu satu bagai daripada kopi. Satu apa satu bagai daripada hukumnya tahu tak? Kita mesti cara Ramli. Maksud cara ni lah. Selesai kita Daripada apa dia. Pasal untuk menyatakan cara uh, bagi nak solat nikah. Nah, rukunikah? Bila tu? Ha, Kita laku masuk di pada pasal lain. Paslon ini suatu pasal. Ha, Nih ha, satu nuskah, satu nuskah tak ada paslon begini. Apakah ha, Mari Mates laluwa wa lalu wilayah. Baterasi kata, kama pi bangdin ada berkata paslon ni ha, pasal tu seperti barang yang ada pada setengah setengah nuskah wa bi wa fi dan pada setengah-setengah naskah lain isqaduhu menggugurkannya kan fasal ni tak ada kali mana tu habis fil sahih mari masuk mata halu wilayati ha, ah maknanya kita satu setengah-setengah naskah tu tak apalah wal maqsudu bihi dan maksud tujuan bihi ai bihadzal dengan ini pasal ni nak menyatakan bayanu ahkamil awliya'i tertiban wa ijbaran wa adamahu Haa, tu maksud di sini ni jadi yang selesai adalah rukun hab, rukun nikah, syarat nikah tu secara rekahnya sekarang tu maksud dengan ini pasal ialah nak menyatakan hukum-hukum wali pula Haa, nasbah tertibnya pelatuh ya wali siapa nak boleh menikah budak ni Haa, nak tahu Wali, orang yang boleh akak nikah siapa dia Ambil tak kena, ha? tak jadi nikah tu nak nikah semula Ada ha, segi tertik yang pada tertik pelaturannya Buat ah ha, Hukum wali dengan jalan boleh paksa boleh, baru, boleh jalan kerasi Kerasi lah mana Tak ada kena minta izin hmm, Dia panggil wali mujbir Pak nak menikah anak dia Anak dia masih fikir Masih darah Nak kahwin dengan lelaki yang kupu dengan dia ada dengan isi kawin yang layak nak Sabah anak Tausyir nikah dengan Kerah boleh satu wali wali ijab dengan syarat dia lah saudara tak boleh nak ijab kakak dia nak nak paksa adik yang nak kawin ada dia Tausyir nak paksa tak leh ah dia wali mujbir ni bapak nenek Ah nak kena bercakap lepas ini tu wa ada mahu dan tidak boleh ijab mana boleh ijab mana tak leh tak ijab Uh, nak paksa nak kerasi mana tak boleh kerasi uh, dalam pasal ni ni wa <tuh> ba'di ahkamil khitbati dikasih huruf tak kena baca khutbah uh, dan pasal ni juga ni maksudnya ialah nak menyatakan ba'di ba atas pada ahkami wal <tuh> maqsudu bihi bayanu ba'di ha dalam pasal ni maksudnya juga nak menyatakan setengah-setengah hukum meminang khitbah ha uh, meminang falawalu hak ya tamu hak kata bayan ahkam auliya tertib hak tu mazkurun fi qoulihi disebut dalam kata musannaf wa aulal ulati al abu thumma jadu ila akhirih ada sebut terang hak tu lepas tu yuqhadhu min tu, maka diambil dipaham ha, dipaham dari summa tu yuqhadhu mana Yuk lah. Maka diambil ambil dierti dari summa ibarat musnad kita. Al-abu summa al-jadu summa summa semakai Kan kita dengan jadah hara atas summa tu bukan? Ha? Yukhazumin summa al-tartibu. Ha, nak dia panggil aja tu. Haa. Di pahak akan tertik di summa tu. Kemudian bila tak ada bapak. Haa. Iyalah nenek. Haa. Kemudian bila tak ada nenek. Haa. Kata dia. Al-aqlil abil um. Haa. Gerti di summa tu tertik tu wal ijbaru mazkurum fi qalihi fal bikru ah jadi hak ha mujbir ijbar boleh mengkerah nikah hak tu mazkurum fi qalihi hak disebut pada kata sunnah fal bikru yajuzul lil abi wal jaddi ijbaruha ah ya kata maka perempuan yang fikir darah itu harus bagi bapak dan nenek boleh mengkerahsikannya walaupun yang tak say pun boleh mengkahwin dengan kerahsi aku nak menikahmu minah dengan aa, si khalik tu tak say tak say nak ngaji lagi kita eh? kan ngaji pun ah, misalnya aku nak menikahmu minah dengan si khalik tu kau se, nak ngaji lagi. Ah, eh, ngaji pole lama, aku mengkaf woi kan. Ha tu dia. Jadi kerja. Hmm, tu dia. Hatinya saja sibuk ke sarap. Ha bapak dah hak. Nah. Tak ada ramai bapak dah hak langsung kau woi. Ha tu dia. Ha. Dunia ni siapa-siapa, pak tak ada hak, <tuh> ha. hak menanya jadi. Ha tak ada hak sikit habuk main misik lah, eh. <tuh> hat dia uh, ada hak ja tapi lah bukan boleh kerah semata. Kalau dengan dia tu ada ada apa ada kupulah. Hmm tu dia. Jadi kahwin bukan bukan free. Ha ya tu si kahwin ha tu dia. Ada dasar dia lah kau pergi lagi Wa adamuhu dan ketiadaannya ketiada ijbar tu waktu fi qaulihi ha di pada kata musanna kita sikit lagi. <imit> wa as-sayib la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa ah ha, lagi kata ni dia tak tunjuk waktu tunjuk ke dulu kita pergi tengok ke depan sikit ha, temung dan perempuan yang kita panggil yang janda sayib dan yang janda itu tak harus oleh mengkahwinkannya malaikat selepas baliknya hmm, dia siapa ummu aka ha, tak sampai semai hik sama ni pun umum 15. Ah lepas ha, tu wa izniha dan de izenye ah dia dia. Ah ha, kalau hak-hak janah tak sah. Eh? nak gawe mengati munak dai tak sah. Tak sah dalenye. Ah 40 bulu riha wa izniha. Wa bayanu ba'di ahkamil khitbati dan menyata setengah-setengah hukum meminang hak tu di di pada kata sanak sekali lagi. Wa la yajuzu ayyusurriha Haa tak harus eh Bahawa musarah Haa Iyuh al-khatib Al-khatib Haa Orang yang meminang Tak boleh nak musarah Bi khitbati mu'taddatin Dengan meminang perempuan Dalai dah juga eh? tak boleh tu eh? Khabar kata Zainak tu pisah dah Dengan Zain ha, Khabar kata cerah dah we Selalu senang Ngam tu Tapau eh kawan ada sah-sah. Ah tu dia kawan. Ah ha, kawan pula nak demo. Ah. Anda ha. ni tak ada nak kena kedah lu. Kanau menykata lucu dah. Ha oh, tapau kawan pula ah harah tu. Ah. Orang lah, ni tak ada tak kiyo tu. Cicca di bini orang nak lagi dah. Allah anak Abdulillah Mizalid. Jangan eh? Tak boleh tu. Ah ha, mu tak datang nak tak leh dalam idah perempuan dalam idah kita nak bersaudara kawan nak demo tu jadi ha, sanggup ke lain tu ha, ha, ha. Ha, tu dunia orang ni jadi ha, ni hukum dalam agama kita ni, dia atur comel sebenar agama ha, selesai lah tu, itu dia nak tunjuk lagi ke data dalam pasal ni, tu lalu masuklah pada awal kalau misalnya kita kata wa wa'awlal wulati itu tulis silap tu dia, dah ha, dalam siyah mulai Ah luwa tu wa wilayati. Aa, ya betulnya wa aulal gulat. Ah di ha, but yati ni sebenarnya ter marbutah tu. Ah pas sekolah hasiah terjemah dia. Kena adalah hasiah. Sapa sapa hasiah dabi'na. Qawluhu wa aulal gulat ya kata bi damil waw tengok tu jam' walin moyak ng kelimo ng apa banding pula dah kapudatin jam' jam' qadin patu aa wa wulati. dan yang paling utama jadi wali aa yang paling utama segala wali Yang jamak tu ialah siapa dia lakah dulu al abu bapaklah yang paling utama Eh tak kalah ibarat ni ada sedikit wahai Wahai tuan-tuan. Ah Mana oh, aula ni? Paha segera paha gak. Pak terlebih utama mengkahwinkan anak. Kalau pak tak kahwin, tokki pun tak apa juga. Tapi aula pak. Ha perhagi tu pal hadak. Pak ado ya cukup syarat, paklah menahan jamak akad nikah. Ah yang mengangkatkan nikah nak gini nikah ngatokki tak boleh dia, tak soh Ah ha, lalu tu tafsir ai ha, ah aqul auliyabit tazwiji ialah al abu ah itu dia, tafsir mananya yang sebenar sebenar mana yang mesti ah ha, mengkahwinkan mesti yang yang sebenar segala wali dengan mengkahwin siapa dia ialah bapak orang lain tak sebenar mana kalau dia kahwin hak lain tak sah Ha, tu mana awla dengan warna ahakku hasiah hurai pula lah. ha, hasiah hurai pula sikit lagi nah ha, tu, tu mana lepas pada Yahu Hayat saat ni tu tu orang kita terwafi ta'biri bi'af'ali taf'dil dan pada ibarat dengan af'an al-taf'dil mana awla macam taf'dil tu panggil itu ada isyaratun ila annal wilayata bahawa saya jadi wali tu Sahabitatun ya tetap ia li jami'i ma'at tertibi Semua tu sabit wilayah belakang tu Abu, Jad, Al-Akhur Semua sekali tu orang panggil sabit wilayah Mana orang ni orang yang boleh jadi wali belakang Tetapi serta ma'at tertib serta ni La Bukan makna sahabitatun likul liwahidin ala tertib tak Ma'at tertib Berarti lah gimana? bapak dan nenek. Ah ha, nak tinggal bapak di ambil di nenek tak boleh. Nak tinggal bapak nak suruh nenek akak tak boleh. Ah ha, tu makat tatib panggil. Wa qawluhu ai ahaqqu dan katanya kata syarah. Ha oh, tu perkataan syarah tu. Syarah kata ai ahaqqu bil walia auliya tazwi itu apa tu? Dia panggil bayanun li ma'nal aulawiyyati. Ah musara kita nak menyatakan makna keadaan kata aula wa afada zalika dan memberi pedah ia syarah dengan demikian demikian itu bayan ataupun demikian itu tafsir annal murada biha yang dikanakki dengan dengan aulawiah itulah kanakki kata aulawiah di pada kepada aula ha tu di sini al wujubu ha tu ha, tu buku kata aula mana lebih utama ngak tokki boleh anak nombor 1 jugak lebih mulai kembali mula dengan pak lah dengan toki pun boleh bukan okay, begitu uh, mesti wali duduk situ al-muktadi <tipas> li'adami sihhati lau'aqadat ghairul muqaddami mana mesti yang mahanakikan akal tidak sah sekiranya kalau akal oleh yang lain daripada yang didulukan bapak dengan nenek dia kena bapak dulu ha, bapak tu muqaddam dia panggil wali atrab uh, nenek dia panggil Mu'akhar Wali uh, ab'ad Dia panggil Haa nah, nah La Bukai bimaknal kamali Bukai awla Maksudnya Lebih, lebih molat Maksudnya Supernanya Pak lah Kalau nyatuh kiput Bukai gitu La bimaknal kamal Bukai la awlawiyah Dengan mana Al-Kamada Al-Muqtadilis Sihati Lau aqadar Guayruhu Memberi dengan kata Sah nikah Sekiranya Kala akad oleh yang lain Yang lain pada Al-Muqaddam Bukai gitu Cuma wayakunukilal aulafa bukan gitu. Ah ha, itulah. Ha, tak apalah ambil dekat tu ya. Ha, ingat juga ni bab-bab ni pun nah. Ha, ah menikah kahwin ni masa dia caping Ah ha, bahasa orang pandai kata Ugamu ajar tak beri bahasa dengan tak nikah. Ah ha, nikah. Ha, ah dia ada pelato dia nikah tak sah supaya tak nikah. Ha, nah. Tapi kalau sebahak ah ha, sebelum nyato dan nyato ah ha, wajib kena asing. Buh nyata dan nikah tak sah duk lagi jadi zina. Ah ha, belum nyata tak apa duk kata kau menikah sah. Muka menikah silat kira-kira, silat di segi wali ke, silat di segi uh, apa dia sarak-sarak ke. Tak ada apa duk atas kau kata sah lah. Lepas tu ternyata tak menikah tak sah. Ha bu nyata pak tak ada duk sekali. Kena asing. Ah ha, bah kira kalau nak nikah semula, ah ha, itulah tu ada istilah jaga tunggu ha, nah jenawi you know, bersih suci muka kita nak gi syurga nak gi ke syurga roh syurga tempat melia tempat bersih boleh nak masuk dengan cemar tak menak tak menak hah tak nak gi rumah gapesar ya. tak gi ape sing oi cemar polak tak leh gi ha, nah nak gi ngadap tu juga lah kita orang okay, kalau kita orang ada pergi ha, dengan cara suci bersih ah ha, suka harta pakai pergi dengan cara bersih walaupun pakaian serban nak dengan dia kan susah tak Allahnya gitu ha, itulah kita buat ha, perbandingan maka syurga Allah Taala cadang nak bersih ha, kena pergi dengan bersih ah ha, habis tu kalau orang ada, ada mak siap banyak jatah tak pun kena ah ha, kenapa kena menyuci dulu ah ha, nyuci di dunia ni mandi basuh sabun dan sebagai cara-cara dia nyuci di akhirat juga ha Ha, kata-kata ada-ada besi kena ni aku dulu nyuci besi itu baiklah wala jugak nanapun inilah makna kata qad aflah man tazakka sungunyo beruntungnyo bertuahnyo orang yang sanggup bersuci ah ha, tak kira suci di segi mana ibadahnya muamalahnya munakahatnya hmm. ha, ini ah tengok bahagia wali Ha, iaitu wilayah, Orang yang paling utama Jadi mana orang yang sebenar Jadi wali dengan kawin Ialah Al-Abu Bapak ha, Maka syarat-syarat kita lepas dah ha, Ni orang kerja ni orang cukup syarat dalam ni Kena Bapak ha, Bapak tu tidak pasti Tidak apa Kemudian Perdu kata kalau tak ada Bapak Bapak mati kau ha, Gitu lah tak ada tu sama abu a sama al jadd ah, ah kalau jad. ah kita panggil nenek tokki lah mudah-mudah kata datuk laki laki datuk lelaki ah kita paut kata tokki patut tak kala sebut tokki tu ia main tersis mula ah sebab apa sebab perkata jadd dia tu baik dua tu ia tu baik dua kita panggil tokki dia dua tu tokki Tok balik maknya tokki balik bapaknya ah hak boleh jadi wali tokki balik bapak Lalu termasuknya Siapa jat di sini? Abu'l-Abi ha, ha, Bapak bagi bapak Nak keluar Abu'l-Ummi Ha tu tak alih Toki juga kita panggil Ha ni nak-nak ni Tok Ki Tok Ki mana ni? Eh? Tok balik mat Tok balik mak Ataupun Tok Ki balik ibu Ha tu tak jadi wali Sakar apa tak alih, tu Kali tengah jibab apa ni Bab Sakar dulu dia panggil Zawil Arham <coughs> Hmm Kena Abu'l-Abi Bapak bagi bapak Haa nah. ha, Haa Haa Haa dia perlu kata Pak-pak tak ada Haa Tok tak ada Nenek tak ada Katakanlah Tumma ha, Abu Haa Tu syarah kita selit tak lah Hakam dia Bapaknya Abu'l-Jadi Bapak bagi nenek Haa Tok Ki Tok Nyik Haa Tok Ki Tok Nyik ha, Nyang Haa Dia panggil Tok leh pati macam atai kita panggil tak ada panggil nyeng ke tina panggil nyeng hak atas tu lah kita panggil dia leh ah ha. ha, ah jagu dia tok ki gu dia tok uai well. ha, ah nah tok ki tok uai tu panggil sungguhnya ha, datuk lelaki datuk perempuan ah ha, datuk ki tok uai ah tu, well. ha, tu jed anu oh, jadah apa ha, ta, atas ada datuk ki tu tok nyeng ah ha, moyang moyang dia panggil nenek dan moyang ah kita panggil tok nyang ah nyang nyang paletino tu nyu tok nyai tu tok nyu saya tak kalau rakyat kita uyat ayai ah ya ni tok nyu kali mm gapu keteh mungkin cuma keteh nyu nikah ngageteh mm nikah ngapu ditabsi apa pun keteh ah nikah ngageteh ah Baik. Ha, kemudian kata dia asma abuh wa hakaza. Ah begitulah seterusnya. Wa hakaza. Apa hakaza weh? kata ai summa abu abihlah naik gi siapa tak faham tak ada nak panggil dah kita nya. Hmm budiak. Gih naik gi. Jangan siapa kata. Naik lagi. Abu abi abih bok kata ada. Orang okay, dulu yang boleh jadi sungguh ah uh, umur panjangkan umur beribu ha tak tahu lah jatuh ke orang nak panggil gapo tahu kita lane ni yang sekat cucu cicit tu sakit dah tu ada oh, dengan cicit ah ha, tu dengan cicit dia, dia kena lah dia cucu tu ku banyakkan dah kata ah ha, cucu cicit ah ha, terlebih lagi banyak dengan cicit dia jugak umur dia dengan cicit hmm tu dia ha, deh dengan, <laughs> dengan cicit tak nak derah tu dengan cicit tak nak derah tu Awalan ni leh. Kalau dengan cecek sakal kuduk kisut itu aja tu ada pun. Waqi zarah itu. Ah, baik. Ah hukumnya buat taruh hari. Wahakaza dan begitulah. Hmm, wa yuqaddamul aqrabu milan ajdadi alal abadi. Kemudian dan dimendahului akak yang lebih dekat daripada segala nenek itu aa uh, yuqaddamu didulu alal ab'adi aa uh, tak kala ada lain-lain tak apa dengan keserah alal ab'adi kalau tak ada alal ala ab'ada aa uh, Tuhan dah menjaga ha. lah atas yang jauh aa uh, tu dia kalau kita kata kak apa dulu pada tokki tokki dulu pada toknyah uh, aa nak dia menikah dengan toknyah tokki dah tak boleh aa uh, belah betul lah summa alfas pada tu kalau tak ada hak tu Barulah mai pada summal akhulil abi wal ummi Haa, Kemudian, kalau tak ada dah bapak Toki-toki, toknya nak kat atas ni nah, Tak ada dah kita kata, tak ada belakang dah Haa, mari pula kepada Sudara lelaki, si ibu, si bapak Thummal akhulil abi wal ummi Sini, syarah kita kritik imbarat sikit Dia kata, walau abbaro bisyakiki dan kalau ibarat ia-ia musannaf rahimahullah dengan syaqi gati betul ah tsummal akhul abi wal ummi panje kalau kata gini tsummal akhus syaqiqu ah kalau kata gitu tuk anakki walau abbara bis syaqi lagu ana abbara bis syaqi nabi ayyakulah tsummal akhus syaqiqu ah dah kali kata gitu lakana akhsara Nas terjadilah ia ya aitakbirhu. Nah takbir musannad eh. jadi lebih ringkas sikit. Ah bu penat mudah sikit dak. Thummal akhush shaqiqhu. <Fleusing> ah pano bunyi. Panik pada kata thummal akhu lil abi wal ummi. Hmm itu saja. Nah ayat ato saudara yang seibu sebapak <element> <Lebanese Ó Walkala play> dengan perempuan <sandwich> itu. Abis, adik, ada kiasi, tu. Abang, adik tak dak kira Ada syarat tu. Tak ada syarat kata kena kakak dulu dak? Ah, ha, misalnya kita kata uh, si perempuan tu lima beradik, dia tengok. Ah, ha, itu betul dia tengok. Ya, yang tiga kita kata abai dua orang adik pada dia dua orang aja tengok misal ada. Atau wali semua tu, ha, tu wali semua, atau panggil tersalah wali ramah. Ha, nah, kenal gay anak ramah, ha, anak kat dua ha, puluh. Ah, tu dia. Oh, wali ramah dia. Ah, ha, tu dia. dia. Pempuan soleh. Lepas tu, abai ada abang dia adik dia semua tu lelaki ah ha, wali ramal dia panggil ah ha, tu panggil wali ramal nah ah semua sepah dengan dia ada setengah kita silap faham ha tak leh ha, penama namanya adik abai ada ah kena bag bukan ha, kalau penama ni uh, Kakak, adik semua tu dah balik belakok dah balik belaka berjuruh belaka tiba kata ha, semua tu kau panggil menangguh wali semua tu hmm tu menangguh wali semua tu bila nak kahwin, kena minta belaka dah ha, ah kena minta belaka dah ha, ah nah wali hmm thumma thummal akhuli lil abi wal ummi wa abi asiah kata-kata kan Qawluhu thummal akhulil abi Wa wal ummi Ayli idla'ihi bihima Kerana bertalinya Al-akhir tu Nah, bihima Tali kot keduanya kot al-abi wal ummi Mana ayat atau Sudara ni kena dengan perempuan tu Kena dua belah Nah, tu tak bertali dengan keduanya Tali betali kot keduanya Dengan pak perempuan Sepak dengan dia Dengan mak perempuan Semak dengan dia Ah Bertali kot keduanya Hmm, sabak ni kena dia dulu. Dah tak ada bapak nenek kena dia dulu. Kalau ada juga saudara selagi ada sebapak je, ha takleh kena utama. Kenapa? Kena dulukan hak uh, semua sepok. Kan anak ni kena betali 12 RM. Wa qalu huwa law abbara bisyaqil lakana sa lakinnahu abbara bizalika idhan mubtadiyah. Tak apalah. Ah kama taqaddam fil faraid dulu. tak ada wayak panje sini lagi. Tumma ha, al-aquli al Lepas tu katakanlah tak ada saudara yang sibuk bapak di kepada saudara sebapak aili idla'i bil abih Karena dia bertali kod bapak. Ha support dengan budak ni bahawa aqrabu minni min Dia lebih dekat daripada anak anak saudara, anak menaka dia panggil. Ha kena dia dulu. Ha lepas tu tak ada ke puak sedara, tak ada dah kita saudara dia mati belaka dah singa kawa anak-anak saudara nah nah abbadio mati gitu. tapi dia mati pun dah ada anak-anak dia jadi dia anak saudara Dan dengan perempuan ha tamma binul akhilil abiwul um anak saudara pun kena ambil anak saudara hak yang saudara tu semua-semua hak gitu dulu kata syainya li <speaking> idlahi <Ethi> bil abiwul um tapi bi akhilil abawain hmm wa in safala dan jika Apa kita panggil Jika terkebawah Ia Nah Jika terkebawah Ia Hmm Tapi asyikah kritik sikit Tak Wa qawluhu wa insafala Kanal awla Ayakut Wa in tarakha Fi hazak Wa ma ba'dahu Haa Nak kata gitu? Haa nah, Wa in tarakha Hmm Asalnya tarakha ni Kalau kau engkau labuh Haa labuh-labuh ni Oh labuh turung lah kita panggil Kita panggil labuh ni kat atas ainda nah, tarakha maknanya klik kat tulah juga wa in sapala wa intarakha jika uh, terkebawah ke ia kita dah bagi dan jika terkebawah ke bawah ia turun di um eee thumma kemudian pada tu thumma bunul akhilil abi wal umi wa in sapala thumma bunul akhilil abi Hmm, kemudian anak bagi saudara sebapak. Ha, anak menakat ha yes, ya sebapak ya, dia tu uh, saudara sebapak. Wa insa bapak tadi jugalah dan jika terbauk terke bawah dia turun ngih kalau anak tu ke cucu hat tu ke ha ya nah. Jadi orang panggil anak saudara boleh mengawinkan mak saudara aa ha, anak saudara boleh mengawinkan mak saudara adapun anak tu tak boleh nak mengawin mak hmm tu dia anak ha, seorang ibu nak kawin sebab dia ada nak nyata dia anak laki dia ada anak laki dia dan nak jadi wali ibu tak boleh aa ha, anak saudara boleh aa ha, ya tengok tengoklah cara so, tak benar situ hmm Ha tengok ibnul akhi ha, anak saudara anak menakal boleh jadi wali nak mengahwinkan mak menak dia uh, nak kahwin mak menak dia ambil wali di anak anak menakal ha demo kata anak dia sendiri dah ha tak boleh anak sendiri ha jangan anda salah tafwi gitu Dan hey, kata hai hey, bakal dia tak, tak ada wayak lagi tu bakal dia. tak menai napa tak anak berkata mak. Ha macam kan? kak. Ah, tak anak berkata mak nak kahwin mak dia tu. Aja ah, nak boleh pak tiri. Anak dia kahwin mak dia kan. Ah, gitu eh sana tak wira lagu tu. Ha <laughs> ah, tak anak berkata mak dah. Hmm tu dia. Ada pun no, bukan anak menai tapi panggil anak menakarlah. Ha eh, tu. a ha, tsumma ibnul abi wa insabalah tu apa pada tu anak menakil pak wa insabalah tsummal ummu ha, kalau tak ada lah pihak anak-anak menakil tak ada baru pergi kepada tsummal ummus kemudian pak saudara ataupun mak saudara bapak saudara pak menakil yang si ibu sebab pak ha jangan kau bagi kat pak saudara mak dia turun kat anak saudara dulu eh, bab-bab ni Ha, anak saudara dulu. Tak ada ke puak anak saudara ke bawah bagi kepada pak pak saudara pak menakik. Hmm utama balik anak dulu pada balik bapak. Nah, dia tengok. Tsummal kemudian pak menakik pak, tsumma ha, banuhu. kalau tak ada pak-pak saudara tak ada belakak. Ha, ah pak menakik tak ada. Pak menakik balik pak lain dia kecek ni. Ah ha, tu. Apabila tak ada pak menakal, semua semak tak ada juga hak nyang semak, mak pak menakal balik apa ibu tak leh, zawi arham kalau bab saka sini tak ada jadi wali. Pak menakal balik mak tak boleh. Suma menuhugi kepada anaknya, ai ai benuku limin huma, anak tiap-tiap daripada kedua-keduanya kepada al-immi syaqi walhamilil abi. Anak ha, ayah tu sepupu dah lah. Ah ha, sepupu boleh jadi wali. Ah ha, sepupu boleh jadi wali. Ah ha, kita panggil anak adik, anak kakak. Ha. Nee nah, sepupu kita panggil. Ah ha, boleh jadi wali. Bila nak kahwin, ah ha, sepupu dia jadi wali. Ah ha, dia panggil wali khas, wali khas. Ah ha, dan nak kahwin dengan sepupu dia boleh tak? Ha, ah kalau dia nak ke dia, ah ha, nak ke lain jadi wali. Nak ke lain je tak leh tak? Lah. Uh, dia juga Wali nak kahwin ke diri dia tak boleh aku mengkahwinkan akan Daku <laughs> tak boleh lah tu aku mengkahwinkan Daku tak boleh ah uh, kena aku mengkahwinkan dikau ha, Nak orang lah ah uh, anak orang lainlah ah uh, Wali dengan ah uh, dengar apa dia dengan Zuk tu kena orang ah uh, tiba-tiba sepupu tu dia nak jadi Wali nak mengkahwinkan dia dengan sepupu dia tak boleh aku mumpu aku mengkahwinkan Daku tak boleh hmm, jadi orang tula Ah kalau dia nak dia nak ke sepupu dia tu kena yang lain dah awal ni. Ah thumma bunuhu ay ibnu wa in sabalalah. Ha turun gigih-gigih ke bawah dia, dia panggil. Ala hadza tartibi atas pelataran itulah. Lah. Lahana pelataran. Syarah kita main tafsir kata payu qaddamu binul ammi syaqiqi maka dimedahulukan anak ah uh, pak saudara yang sibu si sebapak jadi baca qayuddamu ibnul amish syaqiqi kena sifat dah amish bukan sifat pada ibnu dah uh, ah qayuddamu ibnul amish nah maka dimendahulukan anak pak saudara ni sepupu yang pak saudara tu dengan perempuan yang syaqiqi yang semak sepak dengan pak si perempuan ah uh, dek umar dengan Khalid dua beradik semak sepak Ha, lepas tu anak khalik Kita kata nama Zainab Haa Nah ha, Umar dengan khalik Maka Umar Ada panggil Ammusyaki Bagi si Zainab ha, Apa anak Umar tu Zaid kita kata Zaih Hatu sepupu hmm, Ala binil amilil abi Haa Kena dulu atas sepupu juga Tapi sepupu pun Pak sepupu dia tu Kena Dua beradik Dengan bapak -bapa, bapa Yang sepupu saja Haa Sepupu juga kita panggil Tapi tak ada lagi sepupu hak ya pak semak-semak ngapak perempuan diutamakan dia pak dia kena didahulukan ha hatulah kena dok periksa orang jago jacob ali kena kenang dulu ni hak ya ha, apa tu nak menikah ha, kena menghak nah kena hak ni dulu ha maknanya gitu hmm awiran cerita email kena mak kena mahani bab ni lama dulu gak nak jadi tak email gak bab periksa so, je amat dia jadi tak email tu bab jacob ali pak ni Ah, penak gua dulu kau ya mengaji kita idzahul ba' juga. Buat nak jadi tak yang mengaji benar kita idzahul ba'. Ba'id ba' wali ya ma'hamna. Hmm, tu dia. Ah, cukup dulu. Wa Udimatil ansabatu minan nasabi fal maulal